بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف العمليين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحمة الرحمن إلهي أنت مقصولي ولدىك مقلوبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العملي العمليين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله تعالى وبركاته. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ilahi anta maqsudi Waridaka maqsudi Ilahi anta maqsudi Waridaka maqsudi Tuhanku Kepadamu maksud pengajianku dan hanya kerabatmu yang aku tuntut, dan Tuhanku Bersambung. kepadaMu tujuan kehidupanku, dan, dan hanya kerabatmu yang aku tuntut, yang aku tuntut. Tuhanku kepadaMu maksud tujuanku, tujuan. dan, dan hanya kerabatmu yang aku tuntut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. <tuh> Pertamanya kesyukuran kita rofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran. Yang saya semata limpahkan tahunya ke dan tolongnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan oleh dia kepada kita sehingga pada hari ini. Kemudian telah meletakkan oleh Tuhan, telah menetdir oleh Tuhan kepada kita pada waktu ini tuan-tuan satu hadirin dan hadirat. Ya mudah-mudahan bersama musliman yang alim bila mana Allah Taala anugerahkan kepada kita dengan kebaikan bila mana Allah Taala tetakdirkan kepada kita dengan ketaatan mudah-mudahan Allah Taala mencampurkan juga kepada akal kita kebahanan mudah-mudahan Allah Taala memzahirkan juga kepada hati kita keyakinan yang bila mana akal cerahlah dengan ilmu yang bila mana hati ceraplah dengan ilmu maka mudahlah bersama-sama untuk kita beramal mencari keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala Namun begitu, telah cemerlanglah pada akizah kita, telah bersihlah pada tauhid kita, telah yakinlah pada hati kita, yang memberi faham kepada kita bukan ilmu, tapi hanya semata Allah Subhanahu SWT. Juga, yang memberi yakin kepada kita bukan ilmu, tapi hanya semata Allah Subhanahu SWT. Juga, yang memberi mengamal kepada kita, yang memberi keaman kepada kita bukan ilmu, tetapi juga hanya Allah Subhanahu SWT, yang Tuhan itu melakukan sebuah hukum dan kodak dan pada perentuan Tanpa bergantung dengan makhluk Tanpa bergantung dengan asbab Tanpa bergantung dengan kera, kerana Namun begitu Walaupun telah kita faham semuanya datang di isi Allah SWT Namun sebagai syariatnya Namun sebagai zahirnya Namun sebagai dasarnya tetap wajib juga kita mengaji Tetap wajib kita berusaha Tetap wajib kita berikhtiar Tetap wajib kita mentelaam Tetap wajib kita ibadat Supaya apa? Supaya kita yakin Bila mana kita duduk dalam majlis ilmu Bila mana kita duduk dalam ibadat Bila mana kita duduk dalam kebaikan Mudah-mudahan datangnya rahmat Allah Ta'ala Untuk memberi kita bah faham Datangnya kehendak Allah Ta'ala Untuk memberi kita yakin Datangnya pertolongan Allah Ta'ala Untuk memberi kita beraman Jadi kesimpulannya tuan-tuan kalau kita faham isi pasti mukaddimah pada hari ini Maka ter, ter, ter tersebut dalam bentuk kesimpulan Setiap kali selepas kita belajar Setiap kali lepas kita beribadat, Setiap kali lepas kita mengaji Maka jangan lupa kita bertawakal dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu SWT Supaya apa? Kadang-kadang ada orang mengaji yang tak faham pun ada Ada orang mengaji yang tak yakin pun ada Ada orang yang mengaji yang tak beramal pun ada Artinya tuan-tuan alim Kenapa Allah berbuat masalah sebagai mukadimah pada hari ini? Sebab Allah melihat bila mana masuk saja ahli zaman kita kena yakin sebagai orang ngaji, Bukan saja orang yang cahit, bukan saja orang yang tak mengaji. Bahkan kita yang mengaji, kita tak berhubungi Tuan-Tuan, berterang ilmu kita dan sebagainya, jangan lupa. Kita juga tak terlepas diuji oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Wa'ilmah ujian berbentuk akidah, wa'ilmah ujian berbentuk keluarga, wa'ilmah ujian berbentuk masyarakat dan sebagainya. Sebab kita berhubungi Tuan-Tuan. Satu kejadian kemalangan berlaku di Belazur Selatan yang mengakibatkan 10 jawatup mati kematian. Di mana anggota warga berita 26 betul tadi. Pertama sekali bila mana ditemui ramat seorang lelaki Cina. yang kita dah dia kita yakin dengan katanya beliau tuan-tuan dia -tuan, tak fikirnya tak ada Bila dia tanya berkenal saman menyaman, Cina kata apa oh, dia kata, dia kata apa dia kata, sekalipun aku nak sabar, aku bukan boleh menghidupkan jawat anak aku ke balik Allah ni Cina tuan-tuan. Kali pun aku nak saman, aku bukan boleh melembalikan anak aku balik. Yang kita Islam, ada akidah, ada tawheed, ada Allah, ada Rasul, ada Muhammad, kuala-kuala. Kenapa mudah-mudah nak saman meliamat? Eh, tak yakin kita dengan penentuan daripada Allah SWT. Mati benda pasti cuma kalau kemalangan satu asbab. Kalau kemalangan satu cerita yang nak membawa kepada kemati, kematian. Maka janganlah kita, tuan-tuan disebarkan perancian kita, kita memaksakan akidah kita di sisi Allah Subhanahu Wataala. Bila mana tak boleh merdapi, bila mana kita tak boleh memungkinkan hati kita bagi menentukan, bagi merasai tiap-tiap penentuan daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi mudah mudahan bila mana kita faham begini, banyak-banyaklah kita merdapi, banyak-banyak kita berserah diri, banyak-banyak kita berharap kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan, walaupun setelah kita mengaji, Allah Taala memberi kita faham. mudah mudahan setelah kita mengaji, Allah Taala memberi kita yakin. Mudah setelah kita mengaji, Allah Taala memberi kita meramal pada kehidupan. Wallahu a'lam. Baik, terus aku meneruskan. Bismillahirohmanirohim. Kala alusanifur rahim Allah Taala, wnaqana bibrakati ulumih fit daraini amin ya rabbana alamin. Baik, mubarak berulang yang ke 48 Sebelum kita nyambung pada masalah ibadat. Ah, itu telah disinggalkan kita berapa masalah Untuk kita menghabiskan dalam masalah Tuhan Haram bersuci dahulu Buka surat yang ke-48 Soalan yang ke-20 Dah baca belum? Dah tanda belum? Tuan-tuan tanda Risap ni hambur tak boleh tanda Sebab hambur kuliah di tempat lain pula Pula ada Dah tanda belum? 48 <tuh> Ayat tuan, tuan saya takkan hangat tu Buka surat 48 Jadi yang pertama Soalan yang ke-20 baik pula lagi. Ha ah, yang yeah. belakang dah masuk dah yang 20 boleh baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-safiru rahimallahu ta'ala wa nafa'ani barakati udrihi bita'aini abi ya rabbal alamin. Kita nak khatamkan solat penggal ini yang bernama Kai Haji Mustahzami bin mamasal rajidah kita bernama Fauziul Adillah. Kita menyambung pada soalan yang ke-20. Soalan apabila kita sudah berwudhu yakni air lah, apakah masih sah dalam tiga waktu semayang fardu berturut-turut. Ha, Fa'alah ini mudah. Bermakna dia tanya kalau kita ada satu wudhu. Boleh tak kita melerotkan wudhu ni tiga semayang yang kata? Seterusnya. Maka jawapannya boleh. Selagi mana tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Di antaranya terpegang suami isteri, terkentuk dan sebagainya. Sebab itu kita maklum tuan-tuan masalah pegang suami isteri ini. Ingat. Hanya satu perkara sahaja yang tak batal bagi suami dan isteri, saling bila mana kematian. Satu perkara yang baru ni tuan-tuan, orang tu ke Telangkah, lagi telah berkata ibnu Hajar Al-Qa'la dalam kitabnya Fathul Bari, 900 tahun dahulu. Bila mana seorang suami mati, yang boleh mencium suami ialah semata macam ma mahram. Dan diizinkan juga, diharuskan juga kepada isteri untuk bercium kepada dasarnya suami. Kerana apa? Cium tu satu sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kalau isteri tu ada uduk, dia hidup. Dia menciur suami yang mati, cuma si isteri batal uduk. Yang si mati tak batal uduk. Faham ni, barat? Dua. Yang ketiga, kalau isteri dia mati, bermakna suami nak ciur, hukumnya boleh. Arti, kalau suami ada uduk, cuma suami yang batal uduk. Dan banyak si isteri yang telah kita mandi, telah kita kapal, telah kita uduk, tak terbatas nyuruh. Oleh maka jagalah perkara yang ada sepatutnya ngadilah supaya kehidupan kita insya-Allah ta'ala daripada memikir kepada perkara-perkara yang kurang kuranglah Kadang-kadang bila mana kyou banyak tuan tuan orang kata, eh, lagi masa nak abu tu, masa nak kyou tu tak sah bagi air masuk mericik pada si mati. takut bengang, pula kawan kena kumu, Allah, kurang empat belakang ni. Nampak pula kucing hitam dia kata halah halah kucing hitam. Saya lagi kucing hitam dia kata langkau banyak banyak bangun puno. Alhamdulillah, apa kata muncul lah bagi banyak bangun puno. Muncul, ha, cari lagi sebuleh tu kucing hitam bagi banyak apa bangun ah, ada. Bermaafin semua perkara pura. Kau rasa yang boleh mengosakkan hak kita kepada orang lain? Jadi memberi faham satu wuduk bukan sahaja tiga bahkan so kelima-lima waktu pun so kelima-lima solat kita melakukan selagi mana tak membatalkan wuduk telah ber, ber, telah berlaku kata Imam Ibn Asy-Syafi'i rahimallahu taala wuduk yang digunakan waktu Isyak juga wuduk sama yang dipakai pada waktu Maghrib Allah eh pada waktu maghrib lah, pada waktu Zuhur nak beri paham, tuan imam syafi'i tak tidur malam ni kita akhir zaman tiap-siap malam tidur berengkur dan sebagainya tiba-tiba nak bolak imam al-syafi'i rahimahullah utaklah uta sedangkan jasa imam tuan-tuan mengarang kitab melibat ilmu sebagainya sampai tak tidur malam, malam. jadi yang balik satu wuduk haf kita menggunakan sehingga kelima lima waktu semalam sekali pun tidak membatalkan perkara-perkara yang merosakkan kepada wuduk jadi kita mulang sedikit mana perkara yang sekali Kentut Yang kedua satu Sentuhan suami isteri Yang ketiga Ha Ayudahlah betul lah Keluar pada kubur dan duduk Tak kira keluar tu apa Yang keempat menyentuh Tidur Syarat tidur Yang tak berubah Tempat duduk Duduk Yang kelima Memegang kemaluan Saling Kemaluan tak kira yang berkantung atau berpisah Allahuakbar Kira kemaluan juga Contoh Kuasaik nak 달리 la pasal sekarang lepas darang manggilah sebagainya dah berwuduk di rumah tiba-tiba nak ke surau untuk sembahyang maghrib sampai dekat simpang 3 nampak satu budak merempit sedang motor Allahu Akbar berlaku senari habis kepala terputus pistol pun terputus takde kata Allahu Akbar kuasaik pergi nak tolonglah selamatkan nyawa si budak merempit ni maka ambillah kepala dia masuk dalam plastik masuklah kepala tiba-tiba sepagulah -tiba apa ni pistol ah dia shot tok walaupun telah bercerai daripada badar, tetapi selagi mana mengumpul piston kalau kita pegang juga diri Tuhan Syed membatalkan wuk jadi paham kemanuan tak kira benda itu bercantum ataupun berbin berpisah sebab tu jaga muslimat ya ya yeah? ha, darah darah najis lah ha? ha? darah najis darah bila mana bukan najis batal udut Hei. Soalan balik mudah Pegang tak isap batal hudu tak? Tak Oh Macam mana pegang najis batal hudu tak? Cuma dipanggil wajibah? Ha? Betul Bila mana kita pegang darah Bermakna tak batal hudu melainkan darah keluar daripada diri kita dan sebab Sebagai yang kelebihan yang banyak Tapi kalau pegang darah tak batal hudu Tapi bila semayang tak? Tak boleh Malaikan wajibah? Ha? Betul Sama hukum macam kita pegang tak isap Bermakna tak isap Tak membatalkan hudu Pegang najis Cuma kita wajibah? Ha? Masuk Fahami marat Macam orang sayang lah Nampak imam belakang teks Belakang apa imam ada teks ijar Bermakna semayang terbatan Tapi uduk terbatan tak? Lah. Dah uduk tak serba Terbatan Habis Baik Sebab itu muslimat ingat Ajar anak kita Ajar melatu kita Dalam masalah bercantum juga Bercerai berdosa Sabut juga macam rambut Rambut satu benda yang haram ketika bercantum Kata ulama haram juga ketika bercerai Artinya kalau kita sikat rambut, rambut suka bubur dan sebagainya Kalau boleh, impun rambut pintal, pintal dan tanam Takut-takut kita duduk rumah flat tuan-tuan Kemudian kita biar rambut berdekor Maka dia keluar rumah Adalah beberapa pekerja yang menyapu lancar rumah kita Lelaki, dia tengok dia tak berdosa Tapi kita yang memperlihatkan benda tu, kita berdosa Sebab apa dia tengok tak berdosa? Bukannya ekhtiar, bukan pengajian nak kena Tengok memang kerja dia, dia dah nak tapu sampah dah sebab Sebagai pahamin harat Jadi bulu-bulu bagi wanita Kalau bercantum juga haram Berpisah juga ha? haram Pahamin harat Habis Masalah yang pertama Jadi laku buduk Sof kita gunakan bukan saja tiga waktu sebaya Tetapi untuk lima waktu Itu hukum yang dasar Sambil hukum yang kedua Cuma ulama berkata Disunatkan pula kepada kita Walaupun ada hudud yang telah tak dibatalkan Dengan beberapa asbab Tetapi sunat kita i'adab Mengulang balik kembali wudu. atau sunat. Bermakna masuk zuhur Sunat ambil hudud lah lain Cuma niat tak sama. Kalau niatnya asal sahaja aku ambil hudud kerana Allah Ta'ala Tapi kalau kita yakin Masih lagi ada niat Nak ambil hudud lain Dipanggil sunat apa sahaja aku Nak mengulang mengambil hudud Dia panggil i'adab ia macam tu tuan-tuan semayak lah tuan, -tuan. Kita dah semayak suhu dah. Dah habis tuan-tuan tiba-tiba nampak semua sahabat lain. Allahu Akbar. Hamba suhu tuan-tuan yang alim. Tolong lakukan perkara begini kalau tuan-tuan semayak di masjid. Kadang-kadang tengah-tengah tempat tuan, tuan Bila mana hamba kuliah di tempat-tempat yang jauh. Bila sampai lewat. Kadang-kadang bila sampai lewat Jumaat dah. Dah Dia nampak, kita akan lambat kemudian dia biarkan kita serasubah diri. Ini tak abal tuan-tuan. Bahkan kata ulama, kalau kita dah semacam pun abal kepada kita, sunat kepada kita, meruaihkan, dipanggil meruaihkan jemaah. Jemaah. Kita bantu kawan tu pula, sekurang-kurang, dua malam pun jemaah tau. Lah. Oh, tak lambat ke? Tak apalah. Kami duduklah, kau tak nak bantu. Sebagai jemaah. Maklum. Walau kawan tu dah semacam. Fahami barat? Baik. Cuma kawan tu nak niat apa? Ada beberapa niat yang, yang dia boleh buat. Contoh, dia dah selera Zuhur, contoh dah selera Zuhur Tiba-tiba nampak kawan dia lambat seorang-seorang Yang di luar dah ada orang lain dah Maka dia boleh bantu Yang pertama kali kalau sebelum-sebelum ni Dia pernah meninggalkan semayang Zuhur Bermakna dia boleh niat Qodong Iman niat Fardu Dia niat khodor, sah, satu. Yang kedua, eh tak yakin dah Sebelum ni tak pernah tinggal semayang contoh Dia boleh niat apa? Dia boleh niat ni'adah -ah, Kajakku supaya mengulang zuhur kerana Allah Ta'ala. Ta Nampak? Dipanggil niat ni'ah, ni'adah. Faham ni barat? Hadis maka lah niat. Soalan ni yang ke-21, sabung. Batalkah uduk, jika bersentuhan kulit dengan ibu sendiri, Haa, mahram ni. Atau ibu saudara sendiri, saudara perempuan, Kalau Ustaz bilang tidak batalkan uduk, apakah sebabnya? Padahal ibu sendiri sama juga perempuan dan adakah pengecualian menurut surah Al-Nisa ayat 4 3 atau surah Al-Ma'idah ayat 6? Dan ada pengecualian menurut hadis Nabi SAW. Baik, kesimpulannya yang ini hamba yakin semua faham dah. Dalam masalah persentuhan laki-laki dan perempuan, maka tiga belas golongan yang telah kita syarah. Pada melepas dipanggil mahram, tak tak tahu. Sebab itu, bedakan isteri dengan mahram. Isteri lain, mahram lain. Ha, isteri satu gelaran khusus siah Mahram satu gelaran yang lain Nak faham macam mana? Apa nak tanya tuan-tuan yang lain? Isteri ketika ada uduk Kalau kita pegang batal uduk tak? Batal Tetapi mak bagi isteri dipanggil mak mertua kita Ketika mak mertua ada uduk Kita pegang batal uduk tak? Tak batal Dua. Isteri kita maha, Kalau dia telanjang kita boleh tengok tak? Boleh? Mak kita mahram Kalau dia telanjang kita boleh tengok tak? Haram Haa Haram Kemudian Bini kita Kita boleh berjimak dengan dia tak Boleh Mak darah kita Faham Boleh berjimak dengan dia tak Nak bagi faham Ingat Bila mana Kita sebut Maharam Golongan ni Boleh pegang Suka-suka boleh boleh buna mak bermakna Tak tangan bunuh Yang ketiga Haram menikah Yang keempat Boleh buka aur. Aurat itu bermakna mahram Aurat macam mana bukan satu badan tak Aurat yang harus syarat Bermakna lebih kurang tuduh ke, apa tu? Rambut dan sebab, sebagainya Isteri bukan mahram Isteri ialah is Isteri Sebab tu kata Ustaz Eh, isteri boleh menikah ke? Hamba kata isteri kita boleh bernik menikah Contoh begini Seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan lain Hamba nikah dengan perempuan ni puan-puan Selesai saja akan nikah Hamba dapat apa? Pertama, mak bertuah lah Mak bertuah bila mana hamba dapat mak mertua. Hamba boleh menikah dengan dengan mak mertua kalau cerai sini. Tak boleh nikah Allah tak kebenarkan sebab tu hamba sekejut tuan-tuan. Baru-baru ni satu perkara berlaku di Kedah. mana seorang menantu bernikah dengan pak masuk mertua, mertua. Ada macam hebat. Baik ceritanya begini bila mana mati suami yang tuan-tuan maka pak mertua dia selalunya berjarah datang ke rumah dia. dia maka berkata di perempuan ni saya takut kita enam orang kampung maka baik saya menikah dengan pak mertua la ilah ilallah pak mertua tuan-tuan hukumnya haram berkebat haram selamanya, selamalah lama. tak ada jalan boleh menikah sama ada menantu dengan pak mertua atau pak mertua dengan menantu sebab tu kes ni berlaku di kedah bila mana mereka nak mendaftarkan pernikahan tak sah, tak lepas maka mereka ketah ke Thailand. Sebab itu hamba berlebat sangka boleh jadi mereka me, me, menyembunyikan mereka keadaan, maka mereka menikah di ta Thailand maka tengah hukum perkuan seorang menantu tak boleh menikah dengan pak mertua juga seorang pak mertua tak boleh menikah dengan menantu juga seorang menantu tak boleh menikah dengan mak mertua juga seorang mak mertua tak boleh menikah dengan menantu habis. Maka dia faham dah begini, kalau hamba bernikah dengan seorang perempuan, maka hamba dapat mak mertua Contoh kalau hamba cerai dengan bini hamba, bila cerai saja hamba nak nikah dengan mak dia dah tak boleh dipanggil halal muakad. Tapi isteri sendiri setelah habis iddah tiga bulan, setelah habis handar, kalah zakuro, bermakna hamba boleh suka-suka kasih dah. Tak boleh dah walaupun asal isteri gitu. Tapi dah cerai dengan dia, mak mertua kita boleh pegang suka-suka kasih dah? Boleh. Bini kita dah lepas bercerai, habis kuruh, petang, dah zakuro, pegang tangan duduk dah. Takkan mak kita tangan duduk dah? Do yang ketiga setelah habis puru setelah habis bersih kita boleh menikah dengan dia. boleh lah kalau, kalau nak balik, Allah. <laughs> kalau nak balik omong kata nak apa kata nak pergi selagi omong bapak bapak tu tengah hari tadi sekolah sempat beratur tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah banyak. Maka telefon dah seorang laki-laki. Dia pernah bernikah dengan 8 orang perempuan. Allah khabar. Yang seronoknya, 7-7 niat selami Yang ke-8 dah sempat niat selamin. Allah khabar. Jadi, mahu boleh Perempuan tu setelah dia cerai. Bermakna kita boleh nikah dengan dia Balik. Berapa kali nikah? oh ha. Berapa kali? Berapa kali? Tiga kali? oh hello, Sebenarnya nak empat puluh kali nikah pun boleh oh, Allah Yang kata tiga kali tu Kalau kali keempat Dia panggil cina buk Buta Bermakna kalau cina buta Lagi cerai Boleh menikah lagi tak? Boleh nanti tak? Tak boleh lah Kalau oh, Nak bagi pening je Bermakna tiga kali saja Habis masalah ni Baik Jadi kesimpulannya Kenapa memberi faham Memegang isteri dan memegang maksiri tak batal huduk kerana mereka termasuk dalam bakmah, mahram. Yang ini tiga belas golongan telah kita bicara sebelum ini, habis. Sabung soalan yang ke-22. Buka so, surat 51. Apakah soh bila mandi, kemudian mengerjakan solat tanpa berhuduk? Yang ini mandi junub dan mandi biasa, sama sahaja. Rupanya kita pulang dari pemergian. Kebetulan dalam perjalanan kehujauan Kehujanan hingga masa puyuk Tiba di rumah waktu asar. Setelah mengganti pakaian Apakah betul sah kita mengerjakan solat tanpa beruduk Jadi jawapan ini mudah Pertama sekali, tiap-tiap ibadat takkah kita melakukan tak perlu Uduk, sebab uduk dipanggil syarat Sah sebelum semayang Sebab tu benda ingat, syarat benda yang tu Sebelum berlaku benda tu Dalam semayang namanya rukun Sebelum semayang namanya Syarat bagi tahu imam kita hasil Quran? Dalam nada, ada ada 30 juzuk. Sekali baca patihan macam imam di Malina. Tapi semayang pakai seluruh pendek fah dah? Tak fah. Sebab apa? Tak cukup tak? Syarat satu. Yang kedua, kalau kita semayang di belakang imam. dia tiba-tiba imam tu berdunuk. Contoh, semayang Jumaat. Allah. Buat apa? Nampak? Mayan Jumaat Habis-habis Jumaat tiba-tiba Imam tu bagi salam Dia terlupur Maknil Juno <tid> Bila terlupur mana Juno Kesimpulan Fah tak Mayang tadi Fah tak ah, Imam tak Fah Maknil Fah Adakah boleh dia war-warkan Kata ulama Tengok Pertama sekali Kalau maknil tu sedikit Kalau maknil tu tak berganjak Bermakna dia boleh war War-warkan Kalau kembali pada Jumaat Tak boleh dia war-warkan Sebab apa Takut memosakkan Jumaat Jumaha. Jadi kesimpulan kesimpulannya tuan-tuan, sembarang apa wuduk tak sah. Sabun. Yang kedua Soalan soal bertanya berkenaan mandi junub. Baik. Mandi junub tuan-tuan bagaimana ka kaedah mandi junub yang terangkat dalam waktu sama dengan wuduk. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak dalil yang membaca dalam bahru mazhi berkenaan kaedah kaedah mandi mandi junub bagi Nabi sallallahu alaihi yang ada setengah cara Nabi mandi junub serta Nabi mengambil wuduk. Izra' as'atna perbuatan Nabi manduluk tanpa mengambil uduk, maka terangkatlah wuduk. Dan dalam kitab usul fiqh dibawa kita pada satu kaedah. Apabila berhimpullah dua perkara di zat sama amro ini bila berhimpun dua perkara dan samalah pekerjaan keduanya. Mandi duduk pun basuh, ambil uduk pun bah, basuh. Maka kaedah fikah kata termasuklah yang kecil dalamnya yang besar. Ah ha, bagi kaedah tu. Ulang balik. Apabila berhimpun dua perkara dan bersamaanlah pekerjaan keduanya, mandi pun batu juga, ambil wuduk pun batu juga, dan maka masuklah yang besar, yang kecil dalam yang apa? Yang besar. Soalan yang pertama, antara wuduk dan mandi wuduk, mana kecil, mana besar. Ya? Mandi junuk besarlah Nampak? Sebab apa? Kalau tak kalau tak kepulau mandi junuk Bermakna boleh ambil wuduk dah? Tak. tak boleh Satu Yang kedua Mandi junuk ini perkara wajib Sebab apa? Nak membawaki kepada ibadat, ibadat. Cuma beda Wuduk pun wajib Tapi asalnya so, sunat Cuma nak menjadi wajib Bila mana Tak kita dengan bersembahyang Tapi kadang-kadang wuduk -kadang, tak wajib juga Bila mana? Bila mana tak ada air Tapi wajib pun Tak dan sebagainya Habis Jadi mereka boleh faham bila mana berhimpun dua perkara di antaranya wuduk dan mandi junuk. Yang bersamaan pekerjaan keduanya. Junuk pun basuh, wuduk pun basuh. Yang ini berbasuh kepala, yang ini masuk kepala, yang ini basuh kaki, yang ini ada basuh kaki. Maka ulama kata masuklah yang kecil dalam yang besar. Maka di sini tuan-tuan ada beberapa dalil yang dibawa oleh para ulama. Di antara yang pertama sekali, apa bawa yang terlebih dahulu. Yang telah dibawa oleh Nabi Alaihi Wasallam Antara mandi jumuh Yang termasuk kali mandi-pemandi Yang termasuk sekali wuh Pertama kali kata Syed Syed Syed Bila dibawa datang satu bercanda air Pertama sekali Nabi akan basuh kemaluan Ingat keadaan eh, ni Basuh kemaluan ni ingat ambil duduk dah Nampak ni ingat mereka hadiah berbesar kalau kita belajar dudak dalam sekolah, bermakna air kena di sepada, baru yang ada apa? Betul tak salah. Sebab bedanya, mandi dulu dibanggil tak ada syarat mendahulukan mana-mana. Kalau dibanggil huduk, syarat mendahulukan muka. Nak basuh tangan dulu boleh tak? Basuh tangan dulu, baru muka, baru telinga, boleh tak? Tak boleh. Itu wuduk tak boleh. Wuduk wajib bermula dengan muka muka. Tapi masalah mandi judul tak wajib bermula dengan kepala bermakna mana-mana pihak yang dinamakan tempat mandi judul. Kesimpulan tempat berjudul setelah badan. Kalau kita masuk kaki dulu pun, niat bermakna fa' baik. Tapi Nabi SAW bila mana Siti Asyaf waktu macam mana kata Siti Ajah, maka aku lihat pertama kali Nabi membasuh kemaluan dia dahulu. Hadis ni memberi faham tuan-tuan Allah Nabi mandi Siti Ajah Oh sama ayahau ni hadis Aisyah pertama memberi faham Aisyah mandi dengan Nabi dah kita yang nak ikut Nabi pernah mandi oh, macam ni tak Allah ustaz kata tuan-tuan ustaz aku tak pernah Allah Allahumma salli ala Muhammad kita dah kata tak ikut Nabi semua ni mandi dengan bini pun tak apa tak pada Allah SWT so, jadi memberi faham kalau anda maksud hadis pertama sekali Aisyah mandi sekali dengan Nabi Bukanlah mandi sekali dah sembah cerita CTR Aisyah pertama sekali bila dia buang anak air Nabi masuk kemaluan masuk kemaluan bagi rasa tuan-tuan dah rasa semua maka bagi apa tu bagi istibra dia bagi ber istibra basarah lain buruk istibra kat Berdehem, ha, Nabi berdehem supaya nak meluahkan beka bekas angin dan depan ni apa tu? Ayat titik sebabnya, setelah habis tuan-tuan, maka baru Nabi masuk muka. Bila Nabi masuk muka, Nabi meniat mengambil huduk. Baik, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim. Ketika setelah habis Nabi masuk balik bawah, selipai kemaluan, bila Nabi asar ke muka, Nabi niat ambil huduk. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim. Ketika ni, mali junuk dah sempurna belum? Dah lagi, ha, ha, dapat. Mana judul tak sempur, tak sempurna. Jadi, beribah daripada kaedah inilah. Ulama' mengatakan, dalam yang besar, boleh dimasukkan yang ke, yang kecil. Jadi, beribah Nabi basuh muka, Nabi wuduk dah. Kemudian, Nabi masuk tangan yang kanan, Nabi masuk tangan yang kiri. Bila mana Nabi masuk kepala, Nabi meratakan air semua, semuanya. Dah rata air, tuan, tuan Maka, Nabi tak minum wuduk dah. Sebab dah terangkat wuduk. ketika Nabi mengambil juk duduk, daripada perihal perlakuan Nabi ni, maka setengah-setengah ulamak istiabat, bermakna termasuk juga kalau kita mandi macam biasa mandi-mandi duduk macam biasa maka tiba timur lepas mandi duduk maka terangkat duduk, baik cuma hamba beristihad tuan-tuan setengah-setengah kita tak pakai ulama kata sebaiknya, nak menjaga takut tak sah membatalkan duduk Baik kita melakukan dulu Yang sepatutnya kita ambil yang pertama tadi Bila mana air kena kepada kemaluan Niat ambil junuh Lepas tu basuhlah muka ambil wuduk Basuh tangan, basuh kaki Basuh kepala dan sebagainya habis Dengan syarat ketika mandi tu Tak percang lagi kubur dan dubur Satu kaedah Kaedah yang kedua Basuh balik bawah boleh Bermakna bila mana air kena kepada kemaluan Basuh depan belakang Niat ambil wuduk Tuan-tuan Niat ambil wuduk Kita kain kaisan Kita tutup Bermakna tadi selanjang lah Selanjang Boleh selanjang tak? Ha Allah Dalam mandi judul Bermakla sunat selanjang Sunat Sebab apa? Nak meyakinkan hati Menghilangkan kepada Menyampaikan air-air Kepada seluruh badan Baik Cuma ada beberapa kaedah Yang dikatakan haram Kalau tempat yang terbuka Allah buat kebaikan baik Dah rata balik bawah Tutup Kemudian basuh balik atas pulang bila mana basuh balik atas, tuan-tuan Merasakan air dengan syarat ketika Basuh daripada pinggang ke atas Tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan Wuduk, tak terketuk dah Tak terpergang dah dan sebagainya Bermakna kata ulama, terangkatlah wuduk Dalam keadaan mem membasuh jana Jana mengambil besar Habis bersalah ni, baik Ada soalan Ya Ha ha Ya, itu ha, tak ada masalah dah. Yang tu kita mengandung dah. Yang ni cuma kita mengahamkan tentang soalan laki-laki bertanya bila mana dia mandi jodoh. Adakah terangkat hadas? Haa, nak buat ada ke? Sikit. Cuma kita nak terangkat-terangkat. Sebab telah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi memberi faham, kalau kita nak buat mandi lain, dia yakin habis semua mandi dah. Kemudian kita berkembang. Kemudian nak ambil uduk, maka itu pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Faham ibarat? Wallahualam. <tuh> habis. <tuh> Kaedah yang menyatakan, Masuklah yang kecil lah yang besar Perkara ni tuan-tuan boleh amalkan juga Untuk barang siapa yang setiap-setiap beramal solat sunat, Tahiasul Masjid Contoh begini Kita hari-hari ke Masjid Memang amalan tuan-tuan dah Setiap-setiap kali berpindah ke Masjid Kita setiap-setiap nak Tahiasul lah Masjid Lima-tima sampai di surau tu Imam dah mula nak berjamaah Takut tuan Imam dah kembali nak berjemaah jemaah eh kita kata aku ni biasa senena kat ke masjid tapi walhal imam nak berjemaah dah orang katilah tuan-tuan masuk takbir masuk sembahyang jemaah maka ulama kata termasuklah pahala sunat tahinul masjid dalam sembahyang jemaah Ya bahawa sebab jemaah tu betul yang sunat pada ketika kecil tapi artinya kebiasaan kita datang dulu buat sunat satu masjid tapi ketika tu datang perihal jumaah dah berlaku berlaku takkan nak buat sunat dahulu sedangkan yang jumaah kuat afdal makanya kaedah kalau kita terus masuk ke jumaah bersatuhi untuk syarat yang wajib maka kata ulama masuklah pahala sunat satu masjid automatically dalam sembahyang jemaah Jamaha. Tapi ingat, <coughs> ini untuk orang yang biasa Tak buat mengisri kormahkan Semayang senapkan satu masjid Kalau tak isri kormah tak, oh, tak boleh Habis masalah yang kedua-dua <coughs> Soalan yang ke-23 <coughs> Mengapa tayammu muduk Dengan tayammu junuk bersamaan? Tidak berbeza cara pembasuhannya, ke? Allah SWT Haa baik Soalan yang ke-23 berkenaan tayamung Yang pertama sekali bila mana tersebut tayamung dipahamkan kepada kita yakni ini menggunakan beberapa degung yang diharuskan kepada kita bila mana tak ada air Satu Yang kedua kita bersayamung walau air pun ada Tetapi bila mana permukaan kulit tidak boleh kena air Dua Baik Maka syarat sayang ada beberapa Yang pertama sekali tuan-tuan niat satu Yang kedua membasuh wajah Yang ketiga tangan semata maaf Masa tiga baik Dan yang keempat syaratnya kena sertif Bermakna mualat berturut-turut Kalau basuh tangan dulu basuh muka tak sah Atau bermakna kita niat dekat belakang pun tak sah kerana mualat Pertama sekali jatuh niat Yang kedua basuh muka Yang ketiga basuh tahan, tangan Itu dipanggil syarat sayang satu Soalan yang kedua Kenapa sayang mung dan tayangmu berjunuk tak sama. Ha, baik. Yang jawapannya pertama kali telah dibawa datang oleh hadis Nabi Alaihi SAW Berkenaan dikasakan ta'ilah tayamu begitu Bermakna bukanlah kita ni berjunuk tu lah Malam tadi berjimak dengan isteri Tiba-tiba air tak ada Bila nak semayal takkan nak berguling-guling tak pasti Allahumma salli ala Orang punya sebab apa berguling? Aku nak maling junuk Dia kata, ha ha tak Bermakna tak bila mana untuk berjunuk Tidak diwajibkan berguling Bahkan bertayamu Sebagaimana bertayamu dalam mengambil u' Uduk. Jadi pertama sekali kalau air tak ada Haruslah kita bersayamung Contoh satu Yang kedua Contoh kaki belah kiri kita Kaki belah kiri <coughs> bersinit Kemudian macam mana Kaedah tayamung untuk kaki belah kiri Pertama sekali kalau muka boleh kena air Kena air macam ni Ambil duduk saja aku duduk kalau tak lah Basuh muka yang pertama Basuh tiga kali Kemudian basuh tangan kanan Tangan yang kanan Basuh tangan yang kiri Kemudian basuh kepala Kemudian telinga-telinga sunat Kemudian kena air di kaki yang kanan Setelah kena air di kaki yang kanan Untuk kaki kiri ni baru niat tayar Tayar mu Ambil debu Basuh muka ralik Sebab apa nak menggantikan bagi kaki yang kiri Faham barat. Misal pula Kalau kaki yang kanan dulu pula kita misal Bermakna serupa juga ...ambil air, kenakan balik buka... ...kemudian basuh tangan yang kanan... ...basuh tangan yang kiri... ...basuh rambut... ...basuh telinga... ...sebelum nak basuh kaki kanan... ...tayangmu dulu... ...faham apaan ...bermakna... ...keringkan tangan, ambil debu... ...niap tayangmu bagi mengganti kaki yang kanan... ...satu... ...baik... ...lepas tu... buat ambil debu yang kedua... ...tolak daripada sini... Tolak ke depan Habis dua Kemudian Buang Ambil debu yang ketiga Ada senang ulama kata Tak buang pun tak apa. Ambil yang istimak Istimak kata Ambil debu yang ketiga Bermakna Sapu balik bawah Dan tolak ke A, atas Habis tu Baru kenakan air Di kaki yang balik kiri ha, Faham ibarat Baik kita ambil ya ijma dulu, walaupun ada setengah ulama kata habiskan semua perkara-perkara itu kemudian baru saya saya Yang tu pun boleh, tapi ijma ulama dalam masa siapa ini bermakna terhenti saya mahu pada pada anggota-anggota yang tak boleh terkena terkenai, wabah malam habis soalan yang mesti dikeluarkan. Kita baca dah Soalan 24 dah baca Kita tambahkan pada soalan yang ke-102 Buka pada soalan yang ke-102 Soalan yang ke-45 Soalan Pada hari Jumaat kaum wanita apakah tidak diwajibkan bersemayam Jumaat Bersama kaum pria, lelaki Sebab tahu saya sebelum melihat kaum wanita surat Jumaat Di masjid-masjid masjid yang dekat Ataupun yang jauh ha Baik soalan yang ke-5 berkenaan solat Jumaat bagi perempuan. Pengalaman hamba tuan-tuan sekali je bila mana hamba pernah ke Batu Pahat, hamba melihat orang perempuan melakukan solat sunat Jumaat. Eh solat fardu Jumaat, jumaat. Maka hukumnya tak salah, cuma tak digalakkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Dalilnya termasuk dalam kitab Al-Muhazzab juz pertama halaman 12 bagi berikut. Walal ladhi muadil mar'ah lima rawah Jabir radhiyallahu anhu qala Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa alayhi du'a illa ala illa ala illa ala ra'in al musafir aw habd aw nabi dan tidaklah diwajibkan wajibkan jumaat untuk perempuan tak wajib tapi kalau nak buat tak apa kerana hadis yang dirawikan Jabir radhiyallahu anhu berkata ia ya, bersabda Rasulullah SAW Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, wajiblah ke atasnya semayang Jumaat kecuali atas perempuan. Tak wajib. Yang kedua ke atas Musafir, Musafir. Salin, Nusa, jangan lupa. Musafir ialah orang yang keluar selepas daripada hari Jumaat, selepas daripada semayang subuh. Maka wajib farduh Jumaat. Tapi kalau dia keluar sebelum daripada semayang subuh, maka tak wajib farduh Jumaat. Jumaat, sunat semata-mata. Yang ketiga, walaupun dia keluar selepas waktu subuh, tapi dia menggunakan beberapa kenderaan yang memang tak boleh terhenti dengan Jumaat. Sebagai contoh naik kapal terbang, naik kapal laut, naik apa tu? Kereta pi. Nampak? Bermakna nak pergi mereka? tuan-tuan, Netflix pukul 12. Contoh, tengah-tengah langit tu nak putuskan <tuh> mana? Allahumma tuan. Walaupun dia keluar dari rumah selepas daripada suruh, subuh, bahagian barat, tak juga wajib Jumaat ada adaga kamu pulang balik Yang pertama, kami bagi mukhafir Keluar selepas subuh hari Jumaat Nak balik kampung, kita keluar jam 8 Kata Jumaat Ulama, wajib berhenti hari mana masjid untuk semayang Jumaat? Jumaat 1 Yang kedua, kalau kita keluar sebelum daripada subuh Makna sebelum atau hari sebelumnya Kita balik kampung hari Khamis Nampak? Bermakna hari Jumaat, tak ta'wah Wajib sunat semata-mata Tapi kalau tak ada kerja yang beratkan Bermakna Allah juga pergi Jumaat Satu Yang kedua Kita keluar dari rumah pukul 5 pagi Contoh Haa tengah-tengah jalan Tak wajib Tenang Jumaat Sunat semata-mata Yang ketiga Kalau kita keluar lepas subuh sekalipun Jam 10 Tapi nak pergi mana Nak pergi eh, Nak pergi flat dulu nak pergi dia pakai apa Haa Ya nak pergi ekor nak buat kerja pukul 10 pagi hari Jumaat nak pergi ekor pukul 11 maka juga tak wajib sembahyang Jumaat kenapa tak wajib kerana kita menggunakan beberapa Kendaraan yang tak mungkin nak cari tempat untuk sembahyang Jumaat fahami barang habis tiga yang ketiga tidak wajib jumat juga atas hamba saya yakni hamba orang dan yang keempat atau orang sakit sakit ni memberi paham sakit yang membawakan mudarat pada, kepada kehidupan habis Soalan yang ke-46. <coughs> Akhir sekali. <coughs> Bagaimanakah hukumnya Semayang Jumaat yang kurang daripada 40 orang? Allah, Allah, Allah. Ha baik. Yang masalah 40 orang ni contoh pertama kita ingat Dalam masalah syarat sah Jumaat, ada yang diijmakkan semata-mata oleh ulama, ada yang memang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belah balik. dalam masalah sembahyang Jumaat, ada beberapa syarat Bukan daripada hadis Nabi Tapi semata-mata diijma'kan oleh para ulama Di antara masalah jumlah 40 orang Sebab itu kalau kita mengaji kitab-kitab Terima -kitab empat mazhab. masyarakat Sebab itu berbeda Ada setengah ulama kata 18 kursa Ada ulama kata 32 kursa Ada setengah ulama kata 40 kursa Kenapa kita kata berlaku, berlaku begitu? Kerana berlaku di zaman Nabi SAW Bila Nabi melakukan jumlah yang pertama Maka ketika itu jumlah 40 orang Nampak? Ketika Nabi melakukan manjumat pertama, ketika itu jumlah 6, 6 orang. Maka daripada, daripada sudut itu, ulamak berikhtihad. Ijmat ulamak syafi'i mengatakan jumlah manjumat ialah 40 orang. Satu dalil. Dalil yang kedua. Tapi tak juga tuan-tuan nak kata 40 orang tak? Seorang sahabat Nabi SAW sebelum Nabi ke Madinah. Seorang sahabat telah kembali dah dulu, dulu, dan mendirikan semalam jumaat dia ketika tu semata-mata dengan berjumlah empat orang. Allah bakti empat orang bukan semalam jumaat. Jumaat Maka ulama beristihat Sekurang-kurang jemaah Empat orang boleh jadi jumaat Tapi ulama beristihat How ini digunakan Bagi tempat-tempat Yang memang tak ada orang Faham ibarat? Cuma dalam mazhab syafi'i Rahimullah ta'ala Wajib Semayang jumaat Ialah sebab penuh orang Jadi masalah ni tuan-tuan Setelah diijmakkan dalam mazhab syafi'i Kita tak aduk-aduk dah Cuma masalah ingat Yang diijmakkan empat mazhab jadi kita kena berfikir pada hari ini Tentang masalah Semayang sunat karawih Semayang nak Tarawih kata ulama' ijumat 4 mazhab 20 raka'at. Haa, dapak. Tak ada khilaf ulama' kata yang mengatakan 8 raka'at. Raka Tapi masalah Jumat kita duduk fikir. Tapi Tarawih kita tak pergi. fikir. Sebab tu kembalikanlah kepada ijumat ulama' yang telah Pak Mazhab mengatakan Tarawih jumlahnya 20 raka'at habis. Baik. <coughs> ada soalan muslimah ada soalan ya ya Biarlah kita jawab, buat macam mana Dia tanya, bila mana seorang mayat yang dimandikan Dimandikan pula oleh anak-anaknya Kemudian tengah mandi tu, tiba-tiba aurat terbuka Nampak, adakah berdosa bagi anak-anaknya? Anak-anak berdosa ke? Kenapa berdosa? Soalan dia ha. Nak kata si mati berdosa, si mati dah mati dah <laughs> Satu Yang kedua, nak, nak kata si mati buka, nak buka macam mana Kawan tu mati dah, tentu orang lain lembuk Buka doh. Yang ketiga adalah masalah terbuka arah bagi mandi jenazah ulama kata dimaafkan sebab apa? nak melakukan perkara-perkara yang wajib di antaranya menghilangkan najis-najis bagi si mati. Cuma dipanggil abon sebaiknya kita menutup bagi si mati perkara-perkara yang mengairkan. Rasul disunat kata ulama isteri boleh memandikan si mati. Nampak? Isteri boleh memandikan suami Juga suami boleh memandikan is, isteri Macam masalah yang kita bicarakan Pada Mufazimah tadi Seorang suami boleh mencium isteri Yang mati tak batal huduk Cuma yang hidup batal huduk Wuduk Contoh isteri siung suami Isteri ada wuduk Isteri batal Suami ada wuduk Suami tak bah, batal. Orang lain tak boleh dah Melainkan mahram yang 13 mata Juga mati seorang isteri Kalau suami ada wuduk ketika bersiung Suami tu batal Yang si mati tak, bah, tak batal. Jadi dia kata kat ulama Dalam masalah serbuka arah bagi mana juluk Maka hukumnya dimaafkan Sebab apa dimaafkan Kita bukan sengaja nak buka Ha, nak buat kita buka senaja nak buka. buka. Wallahualam habis. Ya. Ha nah. Ha ha. Ah, -ha. ha -ha. ha -ha. ha -ha. baik bagus soalan. Ha, -ha. baik. Yang pertama sekali yang dikatakan tayammum ialah semata-mata untuk solat haid. Satu waktu bermakna satu waktu hasfayamu. satu ayamuk satu masuk sebelah yang lain bermakna tak sah ayamuk meta tadi tapi untuk jamak dah bermakna has tayamuqq untuk kedua-duanya sebab apa kita lihat telefon tak kita dah lihat ni telefon sebab info termasuk dalam satu, satu syarat kah bagi nak masukkan jamak sebab kalau tak kalau tak lihat telefon so tak jamak tadi tak Contoh nak buat jamak tak akhir Jamak terakhir, kita niat ketika waktu zuhur, aku nak himpun as'ah aku dalam waktu, nak himpun zuhur aku dalam waktu A, as'ar. Kenapa niat? Pertama, ulama kata supaya menjaga perbuatan kita, bukan nak melengahkan semayan dengan sengaja. Tak, kita memang niat nak menghimpun zuhur dalam waktu A, as'ar. Maka, bila mana waktu aku aku as'ar, bertayammu. Contoh, nak pakai setayammu, sah untuk kedua-dua semayan. Wallahu ala fahri barat. Tapi jaga. Kalau masalah perempuan yang datang istihagah tu berbeza, pula Dia datang darah istihagah Darah penyakit Tiba-tiba tengah-tengah sebelum waktu penyakit Zuhur Jumpa ni Zuhur dengan asal Dia semayah asal dulu dua rakaat Tadi semayah dah menghersi mudah. Tengah-tengah tengah asal dua rakaat Tiba-tiba terkeluarlah istihagah Bermakna adakah boleh seru untuk Selain Zuhur dua rakaat pula Boleh seru Oh, tak boleh kata bang sekejap nak pergi bilik air mandi-mandi berbas bersihkan kemaluan pakai pet lain ambil uduk lain dan sambung jamak zehur pula dua rokaan maka ulama kata tak dikira per, di, aa, apa tu <coughs> tak dikira menyelangi atas waktu yang panjang sebab apa di situ ada perkara yang wajiz terlakukan sebagai contoh ambil uduk lah lepas salam afal yang pertama dua rokaan terkentut bermakna pergi ambil uduk bermakna ulama kata dimaafkan sebab nak ambil uduk Uduh. Kemudian sambung zuhur dua rukaan. Yang tak sah jamak macam mana? Lepas asal dua rukaan, pergi minum kopi dulu. Isyaf okok dulu. Sambung pula zuhur dua rukaan. Baru dah tidak, tidak sah. Maka hamba pulang balik. Bagi orang yang datang darah istihabah. Bermakna contoh jamak takdim. Impul zuhur dengan asal. Dalam waktu Zuhur tengah-tengah sembahyang tiba-tiba keluar dengan istihadhah. Lepas salam bang nak pergi bila air sejuk, pergi bila air. Suami berzikir macam dan sebagainya. Dah pergi bila air habiskan dah apa tu? Dah rasa pakai filter lain dan sambung a ha, asar 2 rakaat. Ha, habis macam tu. Jadi cukup ya dah. Ha. Ya. Untuk satu waktu sahaja. Ha yang masalah ni untuk satu waktu waktu. Ha. macam mana? Dia sakit tak boleh sebab masalah muka boleh kena air, ha. tangan boleh kena air. Dia dia. Syarat ayahmu dah kata dah. Pertama sekali bila mandi tak ada air. Kalau air tak ada suruh barulah kita saya, saya mu. Walau tak sakit tapi sebab air tak ada satu. Yang kedua, kenapa sayamu bila mana air tak boleh sampai kepada kulit? Disebabkan beberapa hal perihal dan sebagainya. Bermakna yang tak boleh kena air, kaki. Bila kaki salah kena air, bermakna muka boleh kena air. Muka wajib wuduk, tangan wuduk, tangan wuduk, kepada wuduk, telinga wuduk. Kaki balik kanan wuduk, kaki balik kiri baru tayar, Sayang-mum faham ibarat? Wallah ma'adab habis. Jadi akhir sekali tuan-tuan sebelum kita nak baca doa, satu hamba Allah ni yang bernama Tio Cui Peng nama Islamnya Zaidi Tio Peng Abdullah insya-Allah tuan-tuan yang berbuat selama sesudah nak memohon daripada kita beberapa selokah <coughs> dan sebagainya mudah-mudahan dia boleh meneruskan perjuangan dalam memeluk agama Islam agama Allah Subhanahu wa taala wallahu wa alam a'udzubillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman al-Quran khalaqal insana khalama al-bayan asy-syamsu wal qamaru bihisbani wal ladhu huwa sajru yasjudan la tuharit bihi lisa'alaka litajalabi inna alaina jamah wa qurana fa idza qara'na fadha al-Qur'ana inna alaina bayana bal huwa al-Qur'anu al-muhmin fil iman ful saduqu ila qala tansa saduqu ila qala ya allah apa yang kami baca dengan langkah lupakan ya allah apa yang kami dengar dengan langkah lupakan ya allah apa yang kami lagi mengaku berkenan. Allahumma fali'ala syirinah Muhammad, siri hayat hidupi, wassadil al-zamiri, kuli mawjudin falatun, sahifunah bila al-Quran, wafahimunah bila ayat, wafazna bila soal awal, dan amal wanita, wala ali, watsabir, الحمد لله رب العالمين. عليكم ورحمة الله وبركاته.